Pista 20. Istoria culturii și civilizației patru Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 206. Originea răului și a suferinței, stigmatizarea sete de aur a războinicilor, a sperjurului, a vicleniei și răutății, ci forța lirico-dramatică a unei profeții, convingerea că un destin ineluptabil. Conduce lumea încă de la primele ei începuturi, puterea cu care sunt exprimate sentimentele de neîncredere în prezent și în schimb de încredere și de așteptare a reînvierii lui Baldr, deci a întronării omenii, a dreptății și a păcii, a unei lumi fondate pe asemenea principii morale. Citesc notă 1. Un comentator islandez, Mare Punct Nordal, Guiliem Mele, sublinia valoarea pe care ar fi putut să o fi avut pentru această viziune a sfârșitului lumii experiența naturală a catastrofelor din insula vulcanică Islanda, în concomitență cu așteptarea apocalipsului predicată de misionari creștini. Închid chilimele în paranteză conform Mare Gabrieli, închid paranteza, interpretare plauzibilă. Încheiat notă 1. Această profeție, această viziune luminoasă și calmă încheie poemul. Acum văd cum apare, cum se înalță iarăși, pământul nou din valuri și proaspăt înverzit și peste de talazuri cum plutește, căutându-și iarăși hrana, vulturul sur, oar. Togor, nensămânțat, vor crește acum grâne, tot ce e rău se va șterge și balder va renaște. Pe dur, se scrie h cu două puncte de ură și balder, vor în glorioasa cetate, sălașul vitejilor zei. Voi oare știți mai mult?" Și un palat văd apoi strălucind ca un soare, acoperit cu aur pe muntele Gimlir, se scrie g m l l i r Trăivor pe înălțimi, ce cete viteze, vor trăi în fericirea ce va dura în vecie." Din înălțim coboară să țină judecată stăpânul cel puternic al lumii domnitor, el potolește patim în pacă neînțelegeri și dă lumii legi sfinte ce nu vor fi călcate. În paranteză, traducere Ovidiu Drimba, închid paranteza. Figură, pagina 207, reprezintă o hartă. Colonizarea anglosaxonă a Angliei. Legendă. O linie cu puncte subia reprezintă zona de ocupație inițială a anglo-saxonilor. Zonile hașurate cu linii verticale reprezintă zona ocupată de anglo Saxonică către anul 500. O linie punctată cu linii diagonale sub ea reprezintă zona ocupată de anglo Saxonică către anul 600. Zonele punctate reprezintă zona ocupată de anglo Saxonică către anul 650. Încheiat figură. Evul Mediu și componenta germanică. Aportul popoarelor germanice la cultura și civilizația Evului Mediu Timpuriu a luat în special după perioada migrațiilor forme multiple. În domeniul prelucrării metalelor prețioase, aceste popoare au creat opere de adevărată virtuozitate artizanală. Și în metalurgia fierului, aportul lor, în special în armurărie, a fost de o importanță fundamentală. Au cunoscut și au pus la punct tehnici ingenioase și de o eficacitate deosebită, de aliaje, de călire, de topire, de sudură, etc. Ghidimele, ei au știut să facă pentru tăișul săbilor și topoarelor lor oțeluri speciale care au rămas neegalate până în secolul XIX, infinit superioare celor produse în serie de manufacturile Imperiului Roman târziu. Închid ghidimele, observă muse adăugând exemplul lamelor de spade din 8 benzi martelate, torsadate, repliate, sudate între ele, cu tăișul adăugat apoi prin sudură. Lame care până la urmă nu depășeau în grosime 5 mm. Oarecare inovații au adus popoarele germanice în organizarea aparatului de stat. La începutul epocii migrațiilor, statele create au păstrat, cu excepția celor ale anglosaxonilor, structuri instituționale romane. Mai târziu, acestea au dispărut cu încetul, absorbite fiind de prerogativele și formele de organizare ale curții regelui și ale instituțiilor militare, concretizate în puterea și privilegiile conților și ducilor. Un loc aparte îl deține aportul normanților în viața politică a Europei medievale. După ce în secolele 9 și 10 au creat cele trei regate nordice, în paranteză Norvegia, Danemarca și Suedia închid paranteza, precum și Prima Republică Europeană, Islanda, normanzii au remodelat unele state deja existente, în paranteză Normandia, Danelau, se scrie d a n a w Irlanda, Rusia a pusean închid paranteza, revitalizându-le structurile. Au fondat regatele Siciliei și Pugliei, devenite fortărețe contra expansiunii islamice regate considerate în paranteză conform râmare punct Pörner închid paranteza, primele state ce merită calificativul de ghilmele moderne închid ghilmele sau cel puțin care au pregătit apariția viitoarelor state moderne. În felul acesta, în a doua jumătate a secolului al XI-lea, ghilumele normanzii au modificat structura Europei, închid ghilumele, în paranteză David se scrie d-a-v-i-d, câ-mare punct Douglas se scrie d-o-u-g-l-a-s, închid paranteza. Original, în cea mai mare parte, este și cadrul juridic al societății popoarelor germanice. În acest sens, caracteristice și comune triburilor și popoarelor germanice sunt personalitatea legilor, procedura exclusiv-orală, solidaritatea familială, rolul ordaliilor și al jurământului ca aprobă juridică, compensația în bani, în paranteză, vergeld, închid paranteza, pentru crimele sau delictele comise. Dar și aici s-au infiltrat de multe ori idei romane, între altele însă și ideea de cod, de codificare, care era de mult cunoscută și aplicată de juriștii romani. Vikingii au fost cei care au inițiat Europa medievală în problemele navigației în larg și în soluționarea problemelor legate de aceasta. Mișcările lor spre răsărite de scurtă durată, dar foarte intense, au avut o mare importanță în stabilirea legăturilor dintre Europa septentrională-occidentală și Rusia, iar înspre Orient cu bizantinii și musulmanii. În viața economică, normanzii, varegi îndeosebi, au adus un dinamism nou, stimulând schimburile, impulsionând circulația de mărfuri. Istoricii moderni ai civilizației pun mai mult accent pe vocația lor de negustori decât pe cea de războinici. Itinerarul expedițiilor lor s-a dovedit și istoric și arheologic că era jalonată nu de puncte militare strategice, ci de magazii de mărfuri, de antrepozite, de centre comerciale, care toate vor avea un viitor înfloritor. Dăci și varegii au fost cei care au creat premisele prosperității economice a unor orașe ca York, se scrie YORK, Nottingham, se scrie N-O-T-T-I-N-G-H-A-M, Lincoln, Derby, Leicester, se scrie l ei i c e s t r l -O -N, se scrie r o -U n Novgorod, Kiev, Smolensk, se scrie s m o l E n s k și multe altele. În domeniul lingvistic, în paranteză, în afara scrierii runice, apărută probabil în secolul II înainteire noastre, dar care n-a avut o importanță propriu-zis practică, închid paranteza, marea contribuție germanică este marcată de opera și activitatea lui Vulfila. Am văzut în linii mari configurația vieții intelectuale, în cadrul căreia au apărut erudiți juriști, traducători, filozofi și scritori în regatele anglosaxone, ostrogot, vizigot, longobard. Alimentați de o temeinică cultură clasică, dar cultivând în paranteză sau măcar lăsând să pătrundă închid paranteza și tradiții, procedee, idei, gusturi, preferințe proprii respectivelor popoare germanice. În viața intelectuală desfășurată pe teritoriul Italiei meridionale, rolul regilor normanzi a fost cu totul remarcabil. Ca protectori și mecenați, de pildă ai mănăstirii Monte Casino, marele centru de cultură în care se copiau manuscrise miniate, se cultivau literele cultura latină clasică, se crease o mare bibliotecă. În Sicilia normandă, Roger, al doilea, patrona atât interesul pentru cultura latină și cea greacă, cât și cultivarea culturii arabe. Sub patronajul acelor așeregi normanzi, s-au construit aici și edificii grandioase capodopere ale arhitecturii evului mediu-timpuriu. Catedralele din Salerno, Moreal, se scrie m o n r e, -a -l -e Cefalu, se scrie c -e f a -l u cu accent grav, sau Capela Palatină din Palermo. Aici, ca și în Normandia și în Anglia, contribuția normanzilor a fost directă, pregătind explozia de grandioase construcții romanice din secolul XII. Să mai reamintim edificiile lungobarde din nordul Italiei și mai ales capodoperele de artă bizantină din Ravenna, ridicate în timpul dominației Ostrogote. În literatură, contribuțiile popoarelor germanice, în paranteză îndeosebi ale francilor din perioada carolingiană, închit paranteza, vor avea ca fundal original epopeia timpurilor marilor migrații. În lume anglosaxonă, tradițiile străvechi vor fi reînviate în arhaica atmosferă din Beulf, se scrie B-E-O-W-U-L-F, în limba națională se vor mai scrie aici numeroase poeme care vor sta la baza unei viitoare mari literaturi europene, iar în Islanda și Norvegia, normanzii au creat o bogată literatură în versuri și proză, populară și cultă, consemnând credințe și obiceiuri, tradiții mitologice și fapte reale, care pe lângă valoarea lor estetică în sine furnizează informații valabile despre civilizația și cultura epocii. Muset nu ezită să afirme că, la data respectivă, ghilimele, literatura islandeză a fost fără îndoială cea mai strălucită literatură din întreg Occidentul medieval. Închid ghilimele. În artă, aportul vizibil original germanic a fost în orfebrerie. Tehnicile preferate preluate de Got și de la lasciți și armați, care, la rândul lor, le preluaseră de la popoare din Asia Mică, au fost filigranul, granulele de aur sudate, incrustațiile de aur, și argint, montarea de perle și prețioase pietre, ornamentarea policromă cu emailuri prin tehnica cloison, se scrie că o i s -O -N -N e cu accent ascuțit. Două sunt în principal orientările stilistice în arta preponderent decorativă a vechilor popoare germanice. Ghilimele, un sens nou al mișcării concepută ca un efort perpetu, repetat, umplând cadrele de decorat până la a le sparge într-o manifestare de vitalitate elementară și de nestăpânit. În același timp se operează o asimilare între valoare estetică și valoarea intrinsecă a obiectului de artă. Arta cea mai rafinată se exprimă prin metalul prețios și artistul nu uită niciodată că el e mai întâi un meșteșugar, virtuozitatea lui se exprimă mai degrabă în domeniul tehnic propriu-zis decât în căutarea de forme sau de expresii noi. Închid ghilimele în paranteză lumare.muset închid paranteza Cultura și civilizația bizantină Cuprinde Etapele istorice Organizarea politică, împăratul, senatul, organizarea administrativă, armata, dreptul și justiția, diplomația, societatea bizantină, economia agrară, țăranii, meșteșugurile și comerțul, Constantinopolul, locuința, alimentația, îmbrăcămintea, viața familială, spectacole, divertismente, viața religioasă, organizarea bisericii, monahismul erezii și superstiții, iconoclasmul și consecințele lui, viața intelectuală, învățământul, științele și tehnica, filozofia, literatura, genurile și speciile cultivate, muzica și teatrul, estetica artei bizantine, Arhitectura și sculptura Pictura, mozaicul și icoana Difuziune și influența artei bizantine Bizanțul și țările române Cultura și civilizația bizantină și Occidentul La frontierele Imperiului Cultura și civilizația armeană Etapele istorice Civilizația și cultura bizantină s-au constituit ca o ghilimele sinteza a tuturor elementelor politice, religioase, intelectuale, ale lumii antice, în declin, tradiție, latină, elenism, creștinism, cultură orientală. Închid ghilimele, în paranteză, la mare punct, brehier, se scrie b-r-e cu accent grav, h i r închid paranteza. De-a lungul unei perioade de peste 11 secole, în timp ce Occidentul trăia o epocă de dezagregare, construindu-și apoi din greu o nouă cultură și civilizație, Imperiul Bizantin și-a creat o monarhie absolută și o administrație puternic centralizată, a conservat tradițiile clasice, cultura greacă și dreptul roman, cărora le-a integrat elemente orientale și și-a extins acțiunea civilizatoare și culturală în țările Europei sudestice și răsăritene, devenind în felul acesta o componentă importantă a culturii medievale europene în totalitate ei și singurul stat civilizat din Europa Evului Mediu Timburiu. În prima perioadă a istoriei sale, în paranteză 330-610, închid paranteza, caracterul civilizației și culturii bizantine este prevalent latin. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu necesara precizare că predominant latin era imperiul, nu cultura. Este perioada așa numitei diglosii greco-latine, latina era limba statului a civilizației, în timp ce greaca era limba culturii în paranteză conform G. Dagron, închid paranteza, încheiat notă 1. Este o perioadă tipic de tranziție în primele sale secole. Istoria Bizantului vezi notă 2, este de fapt istoria jumătății răsăritene, în paranteză Pars Orientalis, închid paranteza, a Imperiului Roman, după împărțirea hotărâtă de Teodosius, se scrie I în 395. În 330, Constantin cel Mare inaugurase noua capitală a Imperiului mutată pe malul Bosforului, un oraș nou construit pe locul anticului Bizantion, se scrie b y z a -N t i o n Vezi notă 3, căruia în împăratului fondator îi se va spune Constantinopol, dar al cărui nume oficial era Noua Romă. Citesc notă 2. Atât termenul de Bizanț, în paranteză, denumind fie imperiul, fie capital, închid paranteza, cât și adjectivul derivat bizantin sau numele de bizantini dat locuitorilor imperiului ori capitalei, sunt de origine modernă datând din secolul XVII. În realitate, ghilimele, Romania este una din denumirile medievale ale imperiului pe care noi îl numim convențional bizantin. Oficial, acest imperiu purta numele de Basileia, se scrie B-A-S-I-L-E-I-A, Ton, Romaion, se scrie R-O-M-A-I-O-N, împărăția romanilor, iar supușii săi, deși de limbă greacă, erau numiți Romaioi, romani, și niciodată Elene, se scrie L-L-E-N-E-S. Eleni, căci Imperiul Bizantin nu este altceva decât continuatorul celui roman. Multă vreme în Bizanț, Elin era sinonim cu păgân, desemnând pe adepții filozofiei antice sau ai diverselor doctrine mistice ale elenismului. Închid ghilimele în paranteză nu mare punct, sunt mare punct, Tanașoca, închid paranteza, încheiat notă 2. Citesc notă 3, fondat de coloniștii greci din Megara în secolul 6 înaintea erei noastre, încheiat notă 3. Alegerea locului era genială. Prin poziția sa geografică situată în centrul Imperiului Roman, noua capitală prezenta cele mai mari avantaje economice și strategice, controlând drumurile comerciale cu Orientul, dispunând de un mare port maritim și putând apăra în modul cel mai eficient granițele Imperiului contra atacurilor perșilor ale popoarelor migratoare din stepele Rusiei și mai târziu ale Arabilor. În succesiunea lor cronologică, evenimentele cele mai importante pe plan politic și militar au fost Primirea goților în paranteză 332 închid paranteza și avizii goților în paranteză 382 închid paranteza ca federați Invaziile persane în Siria și Mesopotamia în paranteză 337-363 închid paranteza Apariția la granițe a Hunilor în paranteză circa 375 închid paranteza Domnia lui Arcadius ca împărat al Imperiului de Răsărit, în paranteză 395, închid paranteza, construirea zidului lui Teodosius II, care va apăra capitala dinspre uscat, în paranteză, în 413, închid paranteza. După căderea Imperiului Roman de Apus, în paranteză 476, închid paranteza, împărații bizantini rămân singurii săi succesori legitimi. În Italia se constituie regatul ostrogot al lui Teoderic, în paranteză 493, închid paranteza, în timp ce în Imperiul de răsărit au loc repetate răscoale populare, în paranteză 491, 518, închid paranteza, iar slavii ajung amenințător până sub zidurile Constantinopolului, în paranteză 507, Închid paranteza. Cu anul 518 începe așa-numita ghilimele epocă a lui justinian închid ghilimele vezi notă 1, a cărui lungă domnie, în paranteză 527-565, închid paranteza, a însemnat perioada de apogeu a Imperiului atât pe plan economic cât mai ales cultural, politic și militar. Citesc notă 1. Ultimul mare împărat roman, al cărui vis era să reînvie trecutul glorios al Romei, era unul din cei mai culti oameni ai vremii sale. Vorbea perfect limba greacă, a compus câteva opere teologice, precum și imnuri religioase, dintre care unele au rămas până azi în liturgia ortodoxă. Încheiat notă 1 Împăratul patronează marea operă legislativă care îi va purta numele și intervine direct în problemele bisericii pe care o va dirija efectiv. Generalii săi, Belizarie și Narses, recuceresc teritoriile pierdute din Occident, din Nordul Africii, de la Vandali în paranteză, în 534 închid paranteza, din Italia de la Ostrogoți în paranteză, 555 închid paranteza, din Spania de la Vizigoți în paranteză, 554 închid paranteza, realizând pentru ultima oară în paranteză, deși pentru scurt timp închid paranteza, Unitatea mediteraneană a imperiului roman, războaie care însă au costat sacrificii umane, financiare și militare imense, iepuizând catastrofal resursele și forța bizantului. La aceasta au mai contribuit, după domnia lui Iustinian, pierderea treptată a regiunilor occidentale recent recucerite, în paranteză începând din 568, închid paranteza, un îndelungat conflictul persii, în paranteză 572, 591, închid paranteza, invazia avaroslavilor coalizați, în paranteză 586, 587, închid paranteza și respectivele războaie de apărare a granițelor, în paranteză 592, 602, închid paranteza pătrunderea și stabilirea slavilor la sud de Dunăre, în paranteză 602, închid paranteza, invaziile avarilor, în paranteză 604, închid paranteza, și iperșilor, în paranteză 605, 609, închid paranteza. Regimul de teroare al lui Focas se scrie P-H-O-C-A-S în paranteză 602-610 închid paranteza și în fine domnia lui Heracleios se scrie h e r -A l e i o s proclamat împărat în anul 610. În domeniul culturii și al vieții religioase s-au înregistrat de asemenea fapte și opere care încă din această perioadă istorică de tranziție vor conferi un profil original noii culturi a Bizanțului. Seria dezbaterilor teologice intim legate de ideologia politică a Imperiului începe cu primele două concilii ecumenice, în paranteză din Nicea 325 și Constantinopol 381, în care arianismul este condamnat ca erezie. Aici se stabilesc dogme și canoane ale ortodoxiei creștine sistematizate în a doua jumătate a secolului IV, de primii părinți ai Bisericii Orientale, Vasile cel Mare, Grigorie din Nisa, Grigorie din Nazianz și Ioan Crisostomul. Se scrie că h r y o s o în 381, creștinismul este proclamat prin edict imperial, religie oficială de stat, pentru ca, 10 ani mai târziu, toate cultele păgâne din Imperiu să fie interzise. Între 330-360 se construiește Marea Biserică Sf. Sofia din Constantinopol, distrusă în timpul Marii Răscoale Populare Nica, se scrie n capa ași și reconstruită de Iustinian, în paranteză 532-537, închid paranteza. În 425 se fondează Universitatea din Constantinopol, cu 31 de catedre, în care limba greacă are acum preeminența asupra celei latine. Al treilea conciliu ecumenic, în paranteză din Efes, 431, închid paranteza, condamnă doctrina monofiziților. În 438, cei doi împărați romani, în paranteză din Constantinopol și din Ravena, închid paranteza, promulgă și publică codul teodosian. La Ravena se construiește mausoleul Galei, se scrie G A L, -l E I, Placidia, în paranteză circa 450 închid paranteza, iar în secolul următor baptisteriul neonian și cel arian, bazilicele, s. punct. Apolinare se scrie A P O L L I N A R nu și s. punct Apolinare în clase, se scrie C L A S, -a -s -a E, precum și biserica s. punct Vitale. Decorate de meșterii bizantini cu splendide mozaicuri. La Constantinopol se publică monumentalul Corpus Juris Civilis, cuprinzând codul lui Justinian, institutele, pandectele și novelele. Se scrie nuovuie, l -L -E, l e în paranteză 529-565, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. În această perioadă se înscriu primii reprezentanți de seamă ai literaturii bizantine. Eusebiu din Cezarea, în paranteză, circa 260, circa 340, închid paranteza, autor al unei cronografii, al unei istorii a bisericii și al unei biografii al lui Constantin Amianus, se scrie mâi anus, Marcelinus, se scrie Mui Arăcăiel lui Nus, în paranteză, circa 330, circa 400, închid paranteza. Ultimul mare istoric roman, istoricul grec. Zosimos, în paranteză secolul 5 închid paranteza, și filozoful Proclos, în paranteză circa 410-485, închid paranteza. Poetul Romanos Melodul, în paranteză m.m.c. circa 550, închid paranteza, considerat cel mai mare poet bizantin autor de imnuri religioase, istoricul Procopius din Cezarea, în paranteză circa 500-565, circa închid paranteza și alții, încheiat notă 1. A doua perioadă a istoriei bizantine, în paranteză 610-1081, este epoca clasică a acestei civilizații care își câștigă acum pe deplin un caracter grecesc, în paranteză, incluzând importante contribuții orientale, închid paranteza, un caracter original propriu zis ghilimele bizantin, închid ghilimele. Perioada începe cu domnia lui Heracleos. În paranteză 610-641, închid paranteza, în cele cinci secole care au urmat au avut loc transformări profunde în toate domeniile vieții statului. În timp ce politica externă a Imperiului i-a sporit prestigiul, victoriile sale militare, îndeosebe asupra arabilor, au contribuit considerabil la apărarea civilizației europene, iar influența sa asupra vieții culturale din spațiul răsăritean, sud-est european și chiar occidental a fost substanțială. Acum se pun și se consolidează bazele statului bizantin medieval cu accentuate tendințe de dezvoltare în sens feudal. Este promovată mica proprietatea unei țărăni libere, care însă, începând din secolul nou va fi progresiv aservită marilor proprietari funciari. Apare noua structură administrativă a temei, se scrie t h -e -m -e -i, care va dura până la sfârșitul imperiului. În organizarea armatei, locul mercenarilor va fi luat de țăranii soldați din teme. După pierderea teritoriilor din Occident, baza vitală a Imperiului rămâne asiamică, de unde vin și impulsurile iconoclasmului care a agitat viața Imperiului timp de peste un secol. În paranteză, 726-843 închid paranteza. Heracleios învinge definitiv redutabilele forțe persane. În paranteză 622-628, închid paranteza, expedițiile arabilor contra Constantinopolului sunt respinse în paranteză 674-678. 717-718, închid paranteza, în timp ce în nord granițele sunt mereu atacate de slavo, avari, ruși și undeosebi de bulgari, în paranteza începând din 679 când pătrund în Dobrogea Bizantină, închid paranteza. Supremația arabilor în Mediterană provoacă o decădere economică de moment a orașelor bizantine, care în secolele 9 și zece vor înflori din nou. În aceste secole, pe plan politico-militar, Imperiul trece la o politică expansionistă îndreptată în special spre regiunea Balcanilor și la recucerirea Siriei, Armeniei și Mesopotamiei. Spre sfârșitul acestei perioade, în paranteza 1025-1081, închid paranteza, Imperiul trece printr-o gravă criză.